De av er som har hört creepy poddens avsnitt 24 som vi kallade När Matrix buggar de kanske minns att jag läste lite ur boken Spökerier i Sverige. Den var skriven av prästen Stig Marklund som under sin långa karriär samlade spökhistorier av gammalt folk. I många fall fick han höra berättelser som gamlingarna inte hade vågat berätta i hela sina liv. Det har blivit dags att läsa ur spökerier i Sverige igen. I kapitlet om naturväsen, under rubriken Jätten i dimmiga dalen, återberättar Marklund någonting han har fått höra av en Philips stadsbo. Så här skriver han: En tidig höstmorgon vid halv sju tiden åkte jag och en granne ut för att jaga i Värmlands skogarna. Det var disigt och dimmit. Jag medförde en kortbent jakthund vi skulle jaga rådjur och vi stannade bilen på en skogsväg och begav oss ut i markerna. Vi kom till en dal omgiven av branta berg. Hela dalen var täckt av en grön, fuktig mossa och sluttade upp mot ett krön. Min kamrat stannade på halva vägen upp mot krönet på ett pass. Jag fortsatte med hunden upp mot krönet för att släppa honom där. Dimman låg tät i dalen och efter det att jag släppte hunden där uppe letade jag upp ett pass och satte mig. Efter någon timme när jag inte hört av hunden började jag frysa i den råa höstluften Jag beslöt att gå ner i dalen till min jaktkamrat och dricka kaffe där men han fanns inte på sitt jaktpass Jag såg i den fuktiga gröna mossan att han gått tillbaka mot bilen Där fann jag honom sittande Varför gick du från passet? frågade jag Han satt tyst en stund men så sa han Jag vill att vi åker härifrån Varför det? sa jag till min förvåning berättade han Jag såg en jättelik man komma nerifrån dalen i dimman Först trodde jag att det var en älg Men när gestalten kom närmare såg jag att det var en otroligt storväxt man På huvudet hade han en mössa av brunt skinn som slutade med en spets i pannan Han kom allt närmare ur dimman och jag såg att hans kläder var av någon sorts grå vadmal Och på fötterna hade han stövlar av någon sorts djurskinn Hans hår var grått och långt Och han gick med raska steg förbi mig vid varje steg som han tog slängde det långa håret runt hans axlar. Jag undrade då om min kamrat hade druckit brännvin men det hade han inte gjort. Han var mycket uppskakad och sa att trots att dalens mossa var vattensjuk genom allt vattnet som rann ner från krönet så hade det inte minsta plaskande hörts när jätten passerade honom på cirka 15 meters avstånd. Jag blev tvungen att återgå upp genom dalen för att vissla in min jakthund ty min kamrat vill åka hem genast. Dimman hade nu lättat något och jag begav mig upp mot krönet. När jag var halvvägs kom en oformlig gestalt emot mig i dimman. Liksom min kamrat trodde jag först att det var en älg så jag stannade men ut ur dimman kom en otroligt stor man. Han var högst 30 meter från mig. Han var klädd precis som min kamrat sagt. Synen var skrämmande och helt overklig. Mitt nackhår reste sig. Jag slet av mig min studsare från axeln och gjorde mantelrörelse och vid det ljudet stannade mannen tvärt. Han vände sig om och började gå tillbaka upp mot krönet. Jag vågade inte följa efter jätten utan väntade i dalen tills min hund kom. Något hade skrämt även hunden för han kom rusande med svansen mellan benen. Han rusade förbi mig och jag fann honom uppskrämd sitta hos min kamrat vid bilen. Jag har aldrig trott på skrämt och annat otyg men ofta drömmer jag om den otroligt storväxta gråhårsmannen i den dimmiga dalen i Värmlands stora skogar. Ja, den berättelsen kan man alltså läsa i Spökerier i Sverige en bok som utkom år 1996. Varför tänkte jag på den här historien just nu? Jo, för att de där märkliga gestalterna i de svenska skogarna visst inte har försvunnit någonstans. De är av allt att döma, kvar precis där de alltid har bott. Du lyssnar på Creepy Creepypodden med mig, Jack Werner, och vi ska berätta mer om svensk folktro. Efter det förra avsnittet om folktro, avsnitt 34, så har jag fått in en hel del mejl som påminner om det gamla svenska berättandet när sagor kring elden var den huvudsakliga underhållningsformen. I dagens avsnitt tänkte jag berätta två av dessa historier för er, varken mer eller mindre. Men de är båda långa, så låt oss komma igång utan mer struntprat. Den första historien heter Trollmyten. Den är skriven av lyssnaren Jakob, är något bearbetad av oss och den läses av Ludvig Josefsson. De flesta av väl hört talas om de svenska folksägnerna om tomtar och troll. Kanske till och med att ni känner till John Bauers bok som heter just Bland tomtar och troll. Där, precis som i nordisk mytologi generellt, har trollen framställts som varelser som lever i skogen. De skulle ha kidnappat kvinnor och fört dem till sina bergrum eller grottor. Myten berättar också att om man på något sätt lyckades fly från dessa troll så var man ändå permanent förändrad när man återfanns. Man var helt enkelt inte samma människa som innan man blev tagen djupt under berget. Trollen sades skrämmas av stål och av kyrkklockor. Vissa sa att trollen blev förstenad av solljus. En annan vanlig teori är även att trollen var handskiftare som kunde ta form av djur eller andra väsen för att inte avslöja för oss människor i skogarna. Och ytterligare några menar att trollen egentligen var snälla varelser, en sorts skogens jättar som levde fridfulla liv men ibland tvingades försvara skogarna från människors destruktivitet. Men mest av allt användes trollen som en varning för att gå vilse i skogen. Det jag vill berätta om är min upplevelse av vad jag nu i efterhand inte har något annat val än att beskriva som just troll. Men inget av detta från den nordiska mytologin stämmer alls in på vad som hände mig. Det var mycket värre än så. Pratet om att troll skulle vara fridfulla, snälla varelser, det är bara skitsnack. Jag bor på en gård i Lönsboda i Skåne, en bit från en mycket djup skog. Jag vet inte om skogen har ett namn, men den har alltid stått där. Jag och mina syskon lekte ofta där när vi var små. För några år sedan gick vår mor bort och pappa dog när jag var 16 år. Så sedan dess har jag alltid varit mannen i huset, så att säga. Mina syskon, en syster och två bröder, bor inte längre kvar- men jag tog över huset och bodde där ute ensam tillsammans med mina två katter, hunden Nemo och så en skara Höns. Jag har alltid njutit av promenader i den stora skogen och efter att jag skaffar min hund Nemo är det såklart dit jag går för att rasta honom. Det finns inga stigar eller vandringsleder, bara tät skog som då och då bryts upp i en glänta. Ibland snubblar man över stenbumlingar och en och annan ruin efter något hus eller stuga. Inget av det skrämmer mig. Jag har alltid varit en väldigt rationell person. Visst hade jag hört konstiga till synes oförklarliga ljud ute i skogarna om nätterna men allt hade en rimlig förklaring, inbillade jag mig. Dessutom kände jag mig alltid trygg med Nemo vid min sida. Ända fram till den där natten som förändrade mitt liv. Det var vid tretiden på natten och jag vaknade av ett förfärligt ljud utanför huset. Hönsen hade börjat kackla och de lät desperata. De var ett hundratal och ljudet var verkligen fruktansvärt att vakna till. Nemo blev helt tokig och jag skyndade mig på med kläderna och gick ut för att se vad som stod på. Nästan i samma sekund som jag lämnade dörren tystnade hönsen. Små kluckanden som lät precis som vanligt, det var det enda jag hörde. Jag tog fram min ficklampa och lyste upp vägen framför mig medan jag travade genom det höga gräset fram till hönsgården. En hemsk syn mötte mig. Ett tjugotal av hönsen låg döda, helt sönderslitna in i buren. Den mörka, nedtrampade marken var kritvit av fjädrar och i nattmörkret skymtade jag även stora svarta fläckar som jag förstod var blod. Någonting iskallt kröp för min ryggrad. Vad eller vem hade gjort detta? Jag såg mig omkring medan Nemo sprang ut mot skogen och skällde högljutt. En räv. Det måste ha varit en räv. En stor jävel för den delen eftersom hålet i hönsnätet vid sidan om gården var riktigt rymligt. Om jag hukade mig hade till och med jag kunnat pressa mig igenom det kunde en räv verkligen vara kapabel att göra ett så stort hål i hönsnätet. Jag suckade djupt och mina axlar sjönk ner en bit och så blev jag stående en stund. I takt med att adrenalinet försvann gjorde sig tröttheten efter den långa arbetsdagen på åkern sig påmind. Jag bestämde mig till sist för att ta in alla hönsen som rymt genom hålet och sedan föra in samtliga överlevande till stugan i anslutning till hönsgården så att de slapp var där ute med de döda. Jag kallade på Nemo och efter någon minut kom han springandes mot mig och satte sig lydigt vid mina fötter. En stor vattentunna i plast fick agera propp i hålet i hönsnätet så att räven inte skulle kunna återvända. Men jag var för matt för att orka samla ihop hönsliken. Det fick vänta till imorgon. När jag gick och la mig igen var det med den otäcka scenen av de vita fjädrarna och mörka fläckarna på marken i hönshuset i huvudet. Vid åtta tiden morgonen efter gick jag ut med Nemo vid min sida för att sätta igång med att samla ihop de döda hönsen. Eller rättare sagt resten av dem. En bit från hönshuset blev jag stående och försökte förstå vad det var jag såg. Hönshuset var tomt. Samtliga döda höns med fjädrar och allt var spårlöst försvunna. Plasttunnan som jag hade ställt framför hålet under natten var flyttad och låg nu utvält ett par meter från nätet. Jag kliade mig i huvudet medan insikten tog form. Ingen räv kan ha gjort detta. Så vad var det som hade hänt? Som jag sa innan, jag är en väldigt rationell person och kunde bara acceptera rimliga, trovärdiga förklaringar. En flock vargar. Enna vargarna, eller flera, kunde ha vält tunnan och låtit den rulla iväg några meter bort för att sedan fästa på bytet. Men det var någonting som inte stämde. Jag hade haft rävar som brytit sig in förut och tagit en höna eller två. Men aldrig så här många. Och det hade heller aldrig varit ett så här stort hål förut. Rävar brukade bita sönder ett litet hål i hönsnätet och sen gräva sig under för att ta sig in. Det hela var obegripligt. En idé började ta form. Efter att återigen har satt tunnan på sin plats framför hålet i nätet släppte jag ut en fyra-fem hönor i buren. Tillsammans med Nemo återvände jag till huset och gick in utan att ta av mig skorna. Jag rotade igenom en byrå i vardagsrummet och hittade först bara en massa gammalt skräp som mina syskon hade lämnat kvar. Gamla kläder, porslinsfigurer, en trasig mugg. Men så en bit ner i mälsta lådan hittade jag den en videokamera Den kunde knappast kallas modern Jag skulle gissa på att den var från 2001 eller något Men i den satt ett tomt minneskort och fungerande batterier som jag visste skulle hålla hela natten Jag hade använt kameran förut på jakt för att lära känna djurens spår och rörelsemönster i skogarna så jag visste också att den hade night vision vilket var precis det jag behövde för att fånga den skyldiga hönsmördaren på bild jag monterade kameran på en lamppost en bit från hönskården och kontrollerade att den fick en bra överblick över området runt och innanför nätet. Allt såg bra ut och jag kunde återgå till mitt dagliga arbete på åkern. Dagen gick och när mörket föll tryckte jag igång kameran och gick hem, duschade, borstade tänderna och kröp i sängs. Jag hade lite svårt att somna den natten. Hela tiden tänkte jag att jag skulle höra det fruktansvärda ljudet av hönsens desperata kackel igen. Till slut gled jag in i en drömlös sömn och när jag vaknade var klockan till min förvåning åtta på morgonen. Jag hoppade upp, tog hastigt på mig kläderna, struntade i morgonkaffet och gick direkt ut i hönsgården med mot tätt intill. De fyra fem hönorna gick oskadda omkring och plockade i marken lyckligt ovetande om att de hade fått agera lockbete under natten. Tunnan stod kvar mot nätet och uppe på stolpen blinkade kameran med ett blått ljus som indikerade att batteriet nu snart var dött. Jag kände mig nästan besviken över att djuret uppenbarligen inte hade återvänt men tog i alla fall ner kameran från sitt fäste och återvände hem. Nemo sprang runt och uträttade sina behov- men jag kunde inte vänta mig att se om jag hade fångat någonting på bild. I vardagsrummet placerade jag minneskortet i DVD-spelaren och satte på tvn. Förväntansfullt tryckte jag på play. Jag såg först mig själv i närbild framför kameran. Jag log och vinkade mot objektivet innan jag sen försvann ur bild. Hönshuset lyste grönt i nightvision-läget på ett sätt som var lite skrämmande. Det fick mig alltid att tänka på skräckfilmer. Hönsen gjorde, knappast förvånande, ingenting intressant och jag började snabbspola framåt. De satt och sov i flera timmar och sakta men säkert ljusnade bilden. Sen dök jag upp igen och tvns skärm blev svart. Fasen, tänkte jag. Kanske bättre lycka nästa gång. Vardagsbestyren som jag ägnade mig åt resten av dagen intresserade nog ingen, men på kvällen fäste jag kameran på samma plats på lampposten satt satte igång den, vinkade för skull och gick sen in och la mig igen med Nemo vid mina fötter. Spänningen och nervositeten från natten innan hade försvunnit och jag somnade snabbt. Men denna natt drömde jag om hönsen där ute. En stor svart varg kom emot dem. Den hade gula lysande ögon och stora vassa tänder. I drömmen tornade den skrämmande nog upp sig så stort framför mig att jag fick känslan av att vara en höna själv. Sakta men säkert närmade sig vargen hönsgården där jag befann mig, bet helt enkelt sönder nätet och kastade sig mot mig. Då vaknade jag. Klockan var halv åtta och jag skulle inte kunna somna om så jag steg upp. Jag hade inte hört något kackel under natten så jag förväntade mig inte att något skulle ha hänt vid hönshuset. I lugn och ro och med blicken vilande ut genom fönstret mot den dimmiga skogen utanför kokade jag kaffe. När kaffet var klart tog jag på mig skorna, ropade på Nemo som med trötta steg kom mot mig och gick ut. Jag gick direkt bort mot hönsgården och såg på långt håll att hönsen var kvar. Ännu en natt hade uppenbarligen passerat utan besök. Jag började fundera på om det blinkande ljuset från den rullande kameran kanske skrämde djuret. Med kameran i handen återvände jag till huset och satte in minneskortet i DVD-spelaren. Placerade mig i soffan, tryckte på play och började spola. Jag själv virvlade snabbt förbi och en timme gick utan att något syntes. Hönsen sov. Två timmar snabbspolades förbi- och sen tre. Och efter att fyra timmar gått stannade mitt hjärta. Någonting kom in i bild. Jag tappade koppen med kaffe i golvet och den gick i bitar medan kaffet flöt åt alla håll och kanter. Nemo började skälla som en galning och sprang in i vardagsrummet för att kontrollera vad som hände. Men jag satt bara stelfrusen framför tvn. För... Vad som syntes på filmen var en man som kom in i bild från vänster. Han hade inga kläder på sig och hans bara kropp var blek och gråaktig i night inställningen Mannen såg sig omkring och tog några tunga kliv framåt mot hönsnätet. Han verkade försöka ta sig tyst framåt utan att bli upptäckt. Väl framme vid hönsnätet pressade han några fingrar genom nätet och tog tag i det Medan han tryckte sitt ansikte nära som om han luktade på hönsen där inne. Så stod han ett bra tag. Först var jag förskrämd och illa berörd för att röra mig. Men efter att en kvart hade gått och han inte rört sig tog jag mig samman och började spola framåt. Tre kvart av filmen passerade utan att han rörde sig. Några digitala siffror i bildens nederkant visade tiden då filmen spelats in och när klockan stod på 04.34 rörde sig mannen till slut. Han vände sig upp mot kameran i en enda hastig rörelse medan han höll kvar fingrarna i nätet. Hans ögon var uppspärrade och hans ansikte stelt och uttryckslöst. Men det var inte det som var det skrämmande. Jag svär på att mannen som stod där framför hönsgården denna natten var identiskt lik mig själv. Osäker på vad jag skulle göra reste jag mig ur soffan medan jag såg på filmen hur den nakna mannen hastigt vände ansiktet tillbaka mot hönsnätet. Hans rörelse såg ut och var bakåtspolad för han rörde huvudet med exakt samma hastighet och rörelsemönster som när han vänt sig mot kameran. Sen vände han tillbaka ansiktet mot kameran och sen tillbaka mot hönsnätet igen. Och så höll han på ett bra tag. Det såg verkligen ut som om någon spolade fram och tillbaka men fjärrkontrollen var ju i min hand. Och tiden på filmen tickade framåt hela tiden. Efter att ha upprepat detta obehagliga rörelsemönstret trettiotal gånger så släppte han hönsnätet, vände sig om och försvann ur bild. Jag förstod ingenting. Jag bara stod där utan att förstå. Nemo skällde och skällde som om han kände av min skräck och väntade på att jag skulle ge honom någon sorts uppmärksamhet för att han skulle kunna lugna ner mig. Jag skakade på huvudet, tittade mot honom och klappade honom försiktigt. Han slutade skälla. Men jag var fortfarande i chock. Kan det ha varit en av mina bröder som gjort något sjukt skämt vi är rätt lika men det verkade helt osannolikt och mannen hade verkligen sett exakt ut som jag. Utom hans ögon som i night vision filtret varit glåmigt bleka, vita eller bersa. När mitt huvud klarnade något efter den första chocken bestämde jag mig snabbt för att det var någon sorts psykopat som luskade runt i skogarna. Att han såg ut som jag förträngde jag för ögonblicket, för min egen skull. Med detta sätt att se på saken blev jag förbannad och stängde av tvn. Den där hönsmördaren ska allt få sig en omgång, tänkte jag, och gick mot sovrummet. I ett låst säkerhetsskåp hade jag mitt jaktgivär och i ett annat skåp ammunitionen. Jag tog fram det och satte på mig jaktkläderna. Jag vet inte riktigt exakt vad min plan var. Inte nödvändigtvis att döda honom utan snarare försöka gripa honom. Jag vet att jag kunde ha ringt polisen och bett om hjälp men i den sekunden ville jag ta saken i egna händer. Nu så här i efterhand önskar jag att jag bara kunde ha förstått att det var något jag inte kunde jaga. Något som snarare skulle jaga mig. Jag var så jävla naiv. Dagen därpå... –gav jag och Nemo oss iväg ut i skogen. Jag hade packat allt jag kunde tänkas behöva under jakten. Ficklampa, tält och sovsäck, matlådor, geväret och ammunitionen, filmkameran och toapapper. Och självklart hade jag med mig mobiltelefonen ifall något allvarligt skulle inträffa. Jag gick rakt ut i skogen i samma riktning som hålet i hönsnätet pekade åt– och framför mig sprang Nemo som vanligt i förväg, förväntansfull inför den kommande jakten. Vi gick och gick i vad som kändes som flera timmar. Nemo sprang runt och nosade och spårade, ibland flera hundra meter i förväg. Då och då skällde han till och jag blev direkt på hugget med geväret under armen. Varje gång blev jag lika besviken när jag insåg att han bara hade hittat någon hare eller grävling. Till slut föll mörkret, snabbt som du brukar göra här i Skåne när natten börjar närma sig. Jag hade hoppats att jag skulle hinna fram till ett älgetorn som jag och pappa hade byggt när jag var 15, bara ett år innan levercancern tog honom. Men det låg ett par mil ifrån huset och jag och Nemo hann inte dit, så jag var tvungen att sätta upp mitt tält. Jag hittade en bra plats mellan en av de där stora stenbumlingarna jag nämnde inledningsvis och en stor tall. Sen gjorde jag upp eld och värmde upp lite mat. Medan jag satt vid elden och åt låg och halvt utanför tältet och vilade sig. Men han var på tårna, det märktes. Varje gång en gren knakade eller en ugla hoade bland träden så ryckte han till och spanade innan han sakta sjönk ihop igen. När jag satt där kom jag på mig själv med att lyssna efter något som kunde vara den märkliga mannen. Han skulle kunna vara var som helst slog det mig. Kanske detta hade varit en dum idé. Skulle jag någonsin kunna hitta denna mystiska man? Och hade han verkligen sett ut exakt som jag själv? Tankarna for runt i huvudet medan jag satt och värmde mig framför en falnande brasan. Innan jag gick och la mig i tältet kvävde jag de sista lågorna med en blöt tandduk. När jag somnade låg Nemo utanför tältet och höll vakt. Nemos våldsamma skall utanför tältet väckte mig abrupt. Jag hoppade upp i sovsäcken och började rota runt i tältet efter mitt gevär. Det var laddat med skarp ammunition och jag kröp ut ur tältet med geväret mot axeln, redo att avfyra det ifall faran skulle vara nära. Kolmörker mötte mig utanför tältet. Enbart en mörkblå himmel kunde urskiljas bakom trädens grenar och blad. På avstånd hördes Nemos skall. Han måste ha sprungit efter någonting. Jag tog mig försiktigt fram i mörkret med en hand famlande framför mig på jakt efter den stora stenbumlingen som jag placerat tältet vid. Det kändes som att den skulle kunna ge mig stort skydd men jag hittade den inte. Efter några minuter tvingades jag acceptera insikten att stenen inte var där. Min puls gick upp ytterligare ett snäpp. Nemo var där ute i skogen, på jakt efter något, och saker och ting var inte som de skulle. Efter att ha hämtat ficklampan i tältet satt jag kurs mot ljudet av Nemos skall. Med geväret hängande på min vänstra arm och ficklampan i den högra handen rusade jag mellan träden. Jag skymtade stenbumlingarna som blev fler och fler ju längre in i skogen jag kom. Hade det varit så här många bumningar här förut? Den plötsliga insikten att Nemos skällande hade upphört tog min uppmärksamhet från stenarna. Inte ett ljud hördes, förutom några syrsor och ugglorna som hoade långt uppe bland träden. Jag insåg att jag inte hade en aning om vart Nemo hade tagit vägen. Men det som skrämde mig mest var att jag inte hade hållit ordning på i vilken riktning mitt tält låg. Jag lyste med ficklampan i alla riktningar men kunde inte få syn på det. Obenhörligt började jag förstå hur dum jag hade varit som ens kommit ut hit och hur oerhört korkat det varit av mig att bara springa bort från mitt tält så där. Jag kände mig så vilsen och ensam när jag stod där i mörkret. I desperation började jag ropa på Nemo. Gång på gång ropade jag. Ekot från min egen röst studsade mellan träden på ett sätt jag inte kände igen. Som om ekot kom från ett håll den ena sekunden och ett annat håll nästa sekund. Men i övrigt var det tyst. Så när jag vände mig om för att ropa åt ett annat håll tystnade jag tvärt och stelnade till. Ett tiotal meter bort stod han. Hans bleka hy nästan lyste i mörkret. Mannen jag hade spelat in utanför mitt hönshus var fortfarande naken och stod blickstilla medan han stirrade på mig med de uppspärrade ögonen. Och nu såg jag att de varken var bleka, vita eller beige. Ögonen var sjukligt gula. Av ren reflex lyfte jag geväret och riktade det mot mannen. Vem fan är du och varför saboterar du på min gård? ropade jag. Och hörde själv att min röst darrade. Mannen fortsatte stirra och började långsamt öppna munnen. En ohyglig sekund passerade medan han stod gapande med blicken fixerad på mig. Och så skrek han. Nemo! Nemo! Min mage vändes ut och in. Hans röst var en exakt kopia av min egen. Jag förstod ögonblickligen att det jag hört när jag för några minuter sedan ropat på Nemo inte hade varit ekot utan mannen som hade härmat mig. Mannen fortsatte skrika. Nemo! Nemo! Nemo! Och mina händer skakade så att jag nästan inte kunde hålla geväret rakt. Håll käften annars skjuter jag skrek jag med gällröst. Då rörde sig någonting i ögonbrån. Jag slet blicken från mannen och såg Nemo komma krypandes i det höga gräset mellan träden. Hans päls var blodig och smutsig. Hans ögon var mörka och sorgsna och han hade öronen lagda bakåt. Tyst kravlade han fram till den bleka, nakna kopian av mig själv och la sig där. Och så låg han kvar, orörlig. Tårarna steg i mina ögon. Vad hade hänt med honom? Min enda vän här i livet Låg nu bredvid en okänd Förskräcklig man Och han var uppenbarligen skadad på något vis Jag satte mig på huk Och kallade på honom Nemo, kära Nemo Kom till huset. Han låg kvar med en tom blick Stirrande på mig Som mannen bredvid honom Mannen tog till orda Han lät fortfarande som jag Men den här gången var hans röst lite mörkare Nemo Kom till Husse, sa han. Fortfarande på huk drog jag hastigt upp mitt givär och riktade det mot mannen. Med helt tomt huvud och desperat kraft i kroppen tryckte jag kikarsiktigt mot ögat och med mannens tomma ögon i sikten skulle jag precis trycka av. Då hörde jag Nemo skälla. Jag sänkte giväret och såg att han kommit upp på benen och rusade mot mig. Men något var fel. Han såg arg ut. Jag försökte resa mig men kom ur balans, snubblade några steg baklänge och föll sedan bakåt. Något krasade under min rygg när jag landade och jag insåg att det var ficklampan. Innan jag hann tänka något mer hade jag Nemo över mig. I en reflex täckte jag huvudet med armarna och jag kände något vast tryckas ihop runt ena underarmen. Nemo bet mig. En överlevnadsinstinkt måste ha slagit till för jag började slå vilt mot min gamla vän. Ett av slagen landade på hans hals på ett sätt som måste ha skadat honom men det triggade honom bara ännu mer. Han röt våldsamt och jag såg att hans käft var täckt av någonting mörkt och kladdigt. När jag förstod att det var mitt blod från hans bett i min underarm fylldes jag av desperat kraft. Med en spark lyckades jag få honom att flyga av och landa någon meter bort. Jag trevade med händerna omkring mig, fann geväret och lyfte det framför mig. Nemo stod nu en bit ifrån mig. Han hade kommit upp på benen igen och kröp ihop i beredskap att än en gång hoppa över mig. Våra blickar möttes en halv sekund och tiden frös. Hans ögon var tomma och iskalla. Men det som fick tiden att stanna upp var att de inte längre var bruna som de alltid hade varit, utan Gula. Jag stirrade på honom medan tiden gick i ultrarapid. Utan att bryta vår ögonkontakt tryckte jag av. Smällen ekade över hela skogen och Nemos kropp var tung när den slog i marken. Jag sjönk ihop och tittade på honom. Han hade blivit träffad i strupen och blodet pumpade ut. Han gjorde ett försök att andas men det kom bara ett gurglande ljud och så upphörde hans rörelser. Jag kunde knappt andas, men började känna av den pumpande smärtan i underarmen och märkte att den genomblöta, trasiga skjortärmen hade kladdat fast i min arm. Och så märkte jag att det rann tårar ner för mina kinder. Jag minns inte så mycket mer av vad som hände den natten, men jag vet att när jag tittade upp mot platsen där mannen som ser ut som jag förut så var han borta. Istället stod där en mycket smal gestalt som tornade upp sig högt, minst tre meter ovanför marken. Den stod hukad, böjd som ett gammalt träd, med det långa, glesa, vita håret hängande bredvid den smala, utdragna halsen. Kinderna var insjunkna. Varelsens hud var torr och såg ut som knögligt gammalt papper, och dess ögon var skarpt gula. Bara gula. De tycktes lysa gult. Efter det måste jag ha vänt mig om och sprungit för nästa sak som jag minns är att jag vände mig om och såg att varelsen fått sällskap av tre till likadana figurer. Det som slog mig den här gången var dock att det mellan dem stod ett par hundar. En av dem hade blodig päls. Dess gula ögon lyste i mörkret. Jag måste ha vandrat bland träden i timmar. Tältet hittade jag aldrig. När jag till slut staplade ut på min gårdstomt hade jag en enda tanke i huvudet. Djuren. Jag tog mig in i hönshuset och slaktade varenda höna. Jag bar ut katterna ur huset och sköt dem. De kunde ta djuren. Sen den natten äger jag inga djur. Men jag saknar min älskade Nemo något förfärligt. Kanske en dag, när jag inte orkar stå emot längre, kommer jag att släppa in honom. Han sitter utanför mitt hus varje natt och stirrar på mig med sina lysande gula ögon varje gång jag tittar ut från mitt sovrumsfönster. Ni har hört Trollmyten, skriven av lyssnaren Jakob, uppläst av Ludvig Josefsson och något bearbetat av oss. Creepypoddens andra och sista berättelse för det här avsnittet är inte vilken som helst. Kommer ni ihåg historien Gåvan, om hur folktro fortfarande kan ha en fruktansvärd påverkan på ens liv, som var med i vårt förra avsnitt om folktro? Den var skriven av en anonym lyssnare och nu har just den lyssnaren hört av sig med en ny historia. Denna kallar lyssnaren Grönkärn och jag tror ni kommer gilla den. Jag minns Mattias i telefonen den morgonen. Du måste följa med. Eller nej, vänta. Först sa han Ska du med på utflykt till Grönkärn? Men innan jag hade hunnit svara ja ändrade han sig och sa ivrigt att jag måste följa med. Jag skrattade. Ja, ja, lugna dig. Han var min enda och bästa kompis och han hade varit på resande fot i nästan ett år. Det var klart att vi måste ses. Redan i ettans klassfoto anar man två tidigt kuvade mobboffer. Mattias sitter längst fram, rynkar på näsan, spenslig med långt äldrött hår som blev till tjejhår och bögfrilla i hån som förföljde honom över skolgården. Jag står precis bakom honom, kisar genom tjocka glasögon, överviktig, blek, töntig. När Mattias hämtade mig i sin skruttiga bil och vi kramades kände jag att en fast punkt hade återvänt till min ganska oroliga tillvaro. Vi pratade om hans norje-turné, om mitt jobbsökande men långa stunder sa vi ingenting, bara satt förnöjda och fullständiga två 20-åriga halvor som återförenats. Lite konstigt var det ju att han ville åka till just Grönkärn som jag förknippade mest med småbarnsfamiljer på utflykt, skolklasser på friluftsdagar, kanske en och annan fågelskådare. Å andra sidan, varför inte? Det var en fin plats. Jag sneglade mot baksätet och såg den fjolåda han aldrig åkte någonstans utan. Ovanpå limpmackor i en plastburk med ostbitar och tomater brutna i klumpiga bitar eftersom han aldrig skar någonting. Varken med kniv, osthyvel eller någonting annat. Så kolossalt rädd för skärsår. Svimmade vid minsta blodsutgjutelse. På en psykologilektion i gymnasiet skrev läraren ordet fobi- med stora bokstäver på tavlan och under en irrationell rädsla jag minns att jag och Mattias sneglade på varandra det fanns alltså begrepp för att beskriva det vi delat sen länge de stora rädslorna vi kände varandras fobier ett mått på vänskap så gott som något och vi lärde oss nu deras grekiska namn aikmofobi och hydrofobi Två fegisar, liksom avskilda från omvärlden i samma bubbla med varsin fobi i brist på en annan identitet. Mattias Aikmofobi föddes i tredje klass när chefsmobbaren Patrik, åtföljd av en flinande åskådare höll upp ena handen med fingrarna utspärrade framför ansiktet och befallde Gör så här! Mattias vågade inte annat än att lyda. Jag minns att jag tyckte det såg så ofarligt ut, oskuldsfullt, oinvigd i lågstadiets tortyrmetoder. Och jag protesterade inte när Patrick la A4-papprets långsida till rätta mellan Mattias ring och långfinger. När han hastigt drog pappret bakåt och skar upp hudväcket i Mattias hand, en dryg centimeter djupt pepja till. Men Mattias vågade inte ens gråta när röda strömmar strilade ner för handleden. Patrik hade tydligen inte räknat med ett så genomträngande resultat för med nervöst spelad vänlighet följde han med till sjuksysterns väntrum hela tiden hotfullt förkunnande den nya dogmen Det var ju bara på skoj, eller hur? Utöver fobin fick Mattias med sig ett R som dagligen påminnde honom om incidenten eftersom det satt på den vänsterhand som virvlade över fjolsträngarna framför hans ansikte under de plikttrogna repetitionerna. Folkmusiken blev en mani till sällskap för hans fobi. Medan jag blev osynlig utvecklades han i rasande fart men blev aldrig någonsin nöjd. Han spenderade helger på besök hos äldre spelmän och kvinnor för att lära sig låtar och teknik, tog sornmärket och blev rikspelman redan i gymnasiet. Han avskydde att uppträda, struntade i dräkter, kulturarv, hälsingehambo, horga-legender Han fnös avvisande åt såväl konservativa folktraditionalister som radikala världsmusik-hippis Hans mani förblev strikt musikalisk En ständig pilgrimsfärd på jakt efter konstnärlig fulländning under det senaste årets Skandinavien-turné hade ryktet följt honom som en viskning i vinden om en introvert yngling med intensitet i sitt spel som gränsade till vanvett snarare än passion. Jag betraktade honom där vi åkte genom skogen i sensommarsolen. Ändå i sin desperata jakt fann han alltid tid att vara min bästa vän. Vi parkerade en bit från stranden. Det var lågvatten och en remsa frilagd sand låg som ett band kring hela kärnen. Det var vackrare än jag minns det. Grönkärn är en mycket speciell liten kärn mitt i skogen. Inte för sitt grönskimrande vatten men för att vattennivån höjs och sänks med flera meter varje år trots att inga bäckar eller andra inflöden finns. Något mysterium är väl egentligen inte längre. Naturvetare har sen länge förklarat höjdskiftningarna- men en viss aura av mystik lever ändå kvar. Vi pratade och fikade i eftermiddagssolen. Mattias Fio låg i den öppna lådan på stranden- nära till hans som en kedjerökares cigpaket. Timmarna förflöt. Eftermiddagen blev tidig sensommarskymning. När solen närmade sig trädtopparnas krön- Föreslog att det kanske var dags för hemfärd. Mattias såg ut över vattnet och funderade tveksam som om oklar över hur han skulle formulera sig. Ja, han ville stanna ett litet tag till. Han sa det undvikande utan vidare förklaring och någonting klingade falskt, olikt honom. Alltså, jag ska testa en grej, sa han och gick bort mot vattnet där en sandbank sköt ut som en tunga ett par meter ut. Jag kände ett knip i magen av olust. Att komma för nära öppet vatten gjorde mig panikslagen och jag tyckte särskilt illa om kärnar där vattnet var alldeles svart eller som här grönsvart och man inte kunde se botten. Åsynen av honom nära det mörka vattnet gav mig svindel. Varför utsatte han mig för det här, han som så väl kände till min rädsla? Mattias stod med ryggen mot mig och stirrade ut över vattnet Du behöver inte komma med ut sa han, jag vill mest att du ska han tystnade och tänkte efter hålla lite koll liksom stresshormoner flödade genom mig när min vattenskräck blixtsnabbt projicerade fram fasansfulla associationer sjögräs, hajar, ålar, blodiglar sjödjur, drunknade lik ändå trotsade jag min rädsla –och gick försiktigt ut närmare honom. På den lilla utskjutande sandbanken kände jag mig hotfullt omringad. Vattnet gav mig yrsel och gjorde mig irriterad. Det var inte likt Mattias att hålla saker hemliga för mig. Du kanske kan berätta vad är det för grej du ska testa. Vad fan ska vi göra? Han svarade inte, bara spanade koncentrerat ut över vattnet– jag sneglade nervöst mot min spegelbild i vattenytan när jag långsamt kom upp jämsides med honom och grep tagens arm som stöd Hallå, jorden till Mattias, vad väntar vi på? Han höjde handen som för att tysta mig hela tiden med blicken riktad mot solnedgången Han tog upp något ur fickan och höll det så jag kunde se Det var en spruta, en sån som man tar blodprover med jag fattade ingenting För ett galet ögonblick tänkte jag att han hade börjat knarka Han som aldrig ens hade provat snus Jag måste ha sett rolig ut i min totala förvirring För Mattias skrattade till Du kommer tycka att jag är en idiot sa han Men skitsamma, låt mig bara göra det här Så kan du reta mig sen för all framtid På hel spänn Men lättad över att han åtminstone svarade normalt Nickade jag och låg tillbaka men oron släppte inte för jag såg att Mattias också var nervös. Bakom leendet var han fullständigt koncentrerad, lika gravallvarlig som när han musicerade. Kärnen låg blank, grön med solnedgången som en röd matta utrullad i mitten. Mattias ögon fixerade åter himlen och just som solnedgången snuddade trätopparna höjde han sprutan över vattenytan och pressade ut en röd droppe. Jag följde i det svaga ljuset hur den föll mot ytan och upplöstes i det gröna vattnet. Och då äntligen förstod jag. Jag var nära att bokstavligen ta mig för pannan men lyckades hålla tillbaka samtliga i den rad av ironiska kommentarer som formades i mitt huvud. Mattias måste ha känt av min reaktion ändå för han höjde handen med långfingret utsträckt i ett stillsamt fuck you. Jag skrattade till lättad. Du sa att jag fick retas och jag tänkte börja nu. Jag skymtade ärret mellan hans fingrar och fylldes med förundran och medlidande inför hans besatthet men inte trodde han väl på det här. Det var väl en lek, ungefär som anden i glaset överenskommet trams som ingen avslöjar av respekt för leken. Alltså, ska det inte egentligen vara en elv? Försökte jag retsamt. Han ryckte på axlarna, svarade helt utan ironi. Els Anders sa att det skulle vara här- och det var jävligt noga att jag inte berättade för någon- så han drog en inbillad dragkedja över läpparna. Jag himlade med ögonen. Ja, om Els Anders säger det så. I Hälsingland finns ett antal rätt märkliga äldre folkmusiker. Å ena sidan är de högutbildade världsvana kulturarbetare- men så får man veta att en lägger ut potatisskal till småfolket- och att en annan sytt silvertråd i hatten till skydd mot vittra. Kanske är det PR ihop med mytbildningen kring deras artisterier eller så är vissa väl entusiastiska i sitt vurmande för folktron. Och nu hade den där Els Anders tutat i Mattias det här. Jag såg på honom. Nej, jag kunde inte tro att han verkligen trodde på det. Bara en sån sak som sprutan. Han hade såklart inte skurit sig i skraj som han var utan tagit ett blodprov. Det var väl ändå inte alldeles traditionsenligt. Men jag sa inget. Jag lät honom leka leken. När solen stod precis halvvägs bakom träden föll en andra droppe i vattnet. Tystnaden var så total att det lilla ljudet ekade mot skogen på andra sidan vattnet. Jag såg ut över grönkärn och fick till min förvåning se en älg stå och dricka nere vid vattnet på motsatta stranden. Jag drog Mattias i armen. Kolla! viskade jag och pekade. Han lyfte inte blicken från vattenytan, bara skakade av sig mitt grepp otåligt. Ja, ja, det är en Den kom igår också och i förrgår. Mattias såg på mig och sen mot vattnet igen, svalde nervöst och förklarade kort som om han inte ville ha dumma följdfrågor nu när han var så koncentrerad. Ja, jo, han hade varit här två kvällar redan, gjort samma sak. Ikväll var sista. Han slickade sig om läpparna, höjde sprutan, såg mot solen som inom kort skulle försvinna bakom trätopparna och viskade. Tri dunkla nidröp. Kärn och skog vilade i bidande, skrämmande tystnad. Min allt tunnare bubbla av ironisk distans sprack. Det kändes plötsligt inte kul längre. Jag ville att han skulle sluta. Hela min kropp illamående av plötslig nervositet önskade bara att det skulle vara över att vi kunde sluta med de här barnsligheterna och åka hem. Men jag sa ingenting. Jag gjorde ingenting alls. Jag bara lät honom pressa ut den sista droppe och såg den falla neråt. Blodet träffade den spegelblanka ytan och i samma ögonblick som ringar bildades på vattnet skummade den till. Bubblor uppstod i några meters radie från nedslagspunkten och försvann sedan med ett fräsande som när vatten kokar bort på en het spisplatta. Långt borta på andra sidans spratt drickande älgen till som om den fått en stöt och rusade upp i skogen. Mattias såg på mig och hans oändligt häpna ansiktsuttryck avslöjade att jag hade haft rätt. Han hade inte trott på det. Jävlar gud helvete jävlar mumlade han och jag skulle precis säga någonting liknande när alla ljud mattades av och en väldig eufori bubblade upp och brusande steg inom mig all rädsla var som bortblåst hela mitt väsen fylldes av en frisk glädjefullt visshet jag andades ut i ett litet skratt jag hade lösningen, men på vad? på allt, allt låg inom räckhåll jag såg granar på andra sidan och förstod hur de växte hur de bäst kunde kultiveras brukas till avancerade träkonstruktioner en fågel svepte över vattenytan och jag uppfattade i ultrarapid varje enskild fjäder i detalj förstod de aerodynamiska principerna kring fågelns flykt Ovan glimtade en prick på kvällshimlen och jag begrep stjärnans position, förstod dess rörelsemönster i spiralgalaxen, dess densitet, temperatur, livslängd och så slutade det. Lika plötsligt som det hade kommit. Och min första känsla var skam. Att jag var påkommen, jag hade gjort fel och någonting visste om det. Glädjen rycktes ifrån mig, våldsamt och ett smällande plask hördes som om någon slog ursinnigt hårt med en enorm handflata över vattenytan. En lätt vind passerade över mitt ansikte och sandkornen på stranden rörde sig en bit uppåt forcerade av en vattenlös våg. Gräset en meter längre upp kröktes och svartnade. Vi stod kvar på strandtungen, orörliga. Tystnaden återkom, men inte känslan av stillhet undertryckt vrede låg i luften ett skälvande hot spände över kärnen och väntade på att släppas lös Mattias hade greppat fiolen och såg på den med ett dumt drömskt leende ett leende som snabbt förbyttes i nyvaken förvirring och sen i fasa han såg på mig som om han först nu förstod att jag var där när ännu en smäll göd som en pisk snärt mot vattenytan och skum virvlade upp några meter ut i vattnet Fiolen sprack i hans hand och han släppte den förskräckt. Jag sprang. Jag vände mig för att se om Mattias kom efter och fick en skymt av något i dunklet bakom honom. En suddighet rörde sig vid strandkanten som om nattmörkret fallit isolerat och förtätat vid en liten fläck av sjöns yta. Jag slet upp bildörren på förarsidan men såg när jag skulle sätta mig att Mattias stannat. Stod blickstilla och bara gapade. – In i bilen för fan! – skrek jag hetsigt, men han rörde sig inte. Hans ögon var uppspärrade när han vände sig mot mig och kved. – Han säger att jag måste gå. Måste jag följa med? – Vem? – frågade jag och såg mot vattnet där mörkret nu tydligt tjocknat som en kompakt svärm knott ovanför vattenytan. Mattias stapplade mot bilens andra sida, lutade sig mot dörren, slog händerna för öronen och blundade. Alltid, väste han. Han säger att alltid. Jag ska gå. Alltid. Mitt hjärta bultade. Du ska inte gå någonstans. Vi åker hem. Mattias, sätt dig nu. Jag sprang runt till hans sida och öppnade bildörren när han plötsligt kastade sig kring min hals och förtvivlat skrek. Han säger att jag måste. Jag måste, även om jag inte har något skinn kvar. Så säger han att jag måste, även om ögonen trillar ur. Hans skrik ekade över grönkärn. Mina hjärtslag accelererade, inte bara för orden han sagt eller för att de skreks rakt i mitt ansikte utan för att jag tyckte mig höra ett rullande skratt från andra sidan som på tv när en stor publik skrattar lågmält. Tsss, sa jag till Mattias nervöst och lyckades pressa in honom ner i passagerarsätet. Jag sneglade åt sidan och i det svaga ljus som låg över kärnan såg jag hur den mörka fläcken antagit en form. Någonting med kutande rygg och hängande huvud. Jag kom in i bilen, startade och körde. Förväntade mig nästan däckskri som i en actionfilm. Men bara dova dunsar hördes när bilen rullade över trädrötter och skump i skogsväg. Pulsen dunkade febrilt. Men i backspegeln syntes ingenting. Bara baklyktornas röda ljus som spelade svagt över stranden. Mattias verkade ha återhämtat sig något och satte sig upp. Men innan vi hade hunnit ens tio meter rusade någonting stort ut framför bilen. Jag skrek till och tvärbromsade. En älg blockerade vägen. Liksom vi hade den stannat abrupt, som när en häst vägrar inför ett hinder. Vägen var för smal, jag kom inte runt- vad ska jag göra, ropade jag, men Mattias låg återhopkurad med händerna över öronen. I panik la jag mig på tutan. Spasmer sköt igenom Ellikons långa ben som om hon ville störta iväg men inte fick. Fan, fan, fan, viskade jag. Älgens huvud pressades mot marken som av en väldigt tyngd och fosen hastigt upp. Han ska visa mig, snyftade Mattias. Elgens huvud pressades neråt igen. Hade jag inte varit livrädd hade jag kunnat skämta om att Eljen headbangade men ingenting kändes det minsta roligt. Eljen kämpade lönlöst emot medan huvudet åter rycktes upp och pressades ner. Jag körde en halv meter fram och tutade igen. Frambenen vek sig, skogens konung föll på knä och en sista gång kröktes huvudet upp och bakåt så långt att något brast. Jag höll omedvetet andan och sen följde ljudet av en serieknak när helgens nacke bröts baklänges som när man bryter nacken av en abborre men ljudet förfärligt mycket högre. Med huvudet hopplöst felvänt vilande på den egna ryggen och den långa mulen frustande blod i en rosslande dödssuck stod den så i flera sekunder som om upphängd i osynliga trådar innan den rasade ihop. Med gasen i botten körde jag över den och kroppen slog otäckt mot bilens underrede men vi kom förbi, vidare i en skogsvägskorridor av kompakt mörker Varenda meter bort från grönkärn kändes sagolikt befriande när Mattias plötsligt satte sig upp Stanna, sa han lugnt Jag släppte på gasen något men skakade på huvudet Jag hade inga alls planer på att stanna Aldrig i livet stanna Mattias insisterade –Du, allvarligt stanna. Jag fryser så in i helvete. Stanna fem sekunder. Det ligger en filt i bakluckan. Hans röst darrade. –Allvarligt känn! Mattias grep om min arm och han var verkligen iskall. Så kall att jag blev riktigt orolig. Jag såg att han skakade, blek med blåaktiga läppar. Vi var bara kilometern ifrån kärnen och trots att magkänslan sa ifrån saktade jag ner och stannade motvilligt just där vägen breddades. Jag hämtar. Sitt kvar, sa jag strängt. Han öppnade handskvacket med en darrig hand och räckte mig en ficklampa. Jag lät motorn gå och skyndade mig ut. Hämta filten in i bilen och åka hem. Det var allt. Det automatiska ljuset slocknade när dörren slog igen och jag kände mörkret krypa in på. Hämta filten in i bilen och åka hem. Jag såg mig inte omkring. Men jag kände den kringliggande skogen obehagligt tätt och omslutande. Kände natten ligga tungt mellan träden. Hämta filten. Jag öppnade bakluckan, in i bilen och tände ficklampan och åka Det fanns ingen filt. Istället möttes jag av två svarta ögon ovanför en skär nos. En livslevande mus satt där och såg på mig inifrån en liten bur. Jag blev så paff att jag för ett ögonblick glömde min rädsla. Lyfte buren och höll den direkt i ficklampans ljus för att bekräfta att det verkligen inte var inbildning. I ljuset syntes små, runda, mörkröda fläckar på burgolvet. Men hade han... Ja, det hade han. Mattias, för fan, viskade jag ut i mörkret. Vrålet när bilen rivstartade på gruset fick mig att rygga tillbaka och mer hann jag inte innan Mattias svängt runt och kört förbi mig tillbaka i riktning mot grönkärn. De röda baklyktorna under den öppna bakluckan försvann bort och jag blev stående, handlingsförlamad med buren i ena handen och lampan i den andra. Sen sprang jag efter. Jag ville för allt i världen inte tillbaka men ännu mindre lämnas ensam i skogen jag vill åka hem med Mattias och aldrig mer komma hit. Jag kan inte minnas varför jag bar med mig buren när jag sprang genom mörkret. Kanske gav musens små pip mig någon sorts tröst. Jag hade aldrig någonsin känt mig så fullständigt utlämnad, så försvarslös som där och då. Något utanför min föreställningsförmåga hade tagit form i vattnet. Något som vida överskred alla gränser för min egen hydrofobiska fantasi som väntade i det nattsvarta mörkret. Jag var ett byte, en stapplande, blekfet primat som inför det som fanns i kärnen inte var mer än den lilla musen var i förhållande till mig. Jag återfick känslan när lyckoruset vid vattnet brutits, känslan av att vara påkommen. Mattias hade fuskat. Han hade försökt luras. Han hade inte bara undvikit att skära sig i fingret. Blodet i sprutan var inte ens hans eget. Hur vet jag inte, men själva skogen andades vrede över en oförrätt. Andades önskan att göra illa. Ilska och sadism vibrerade som elektrisk spänning vars intensitet steg ju närmare jag kom grönkärn. Där träden glesnade upphörde den åderlåtna musens pipande och från buren kom istället sång. Först en enda lång monoton ton som en darrande vissling. Mitt hjärta tog ett skutt och jag släppte buren som föll skramlande till marken men musen fortsatte sjunga och fåglar svarade från skogen omkring grönkärn också de i monotona läten men i andra klanger och frekvenser. Tillsammans framförande en öronbedövande vass symfoni som skar en rispa genom den stilla nattluften. Hela omgivningen hade förvandlats till en enorm eolisk harpa som spelade en vansinnig dödsmässa. Min ficklampa fann bilen med förardörren öppen men utan Mattias. Sekunden efter föll ljuset på den döda älgens vidöppna ögon i det avbrutna huvudet med långa darrande andetag, kallsvettig av ansträngning och pulserande adrenalinstötar gick jag förbi mot vattnet och den utskjutande lantungan. Sången ekade runt hela grönkärn, fallande kvartstoner i spöklika skalor där rösten nu anslutit sig djupare än fåglar och möss. Jag lät ficklampan svepa över vattenytan och sången dog hastigt ut när ljusskäglarna träffade någonting. Det var Mattias. Han stod några meter ut med vatten upp till midjan, blek som en porslinsfigur i kontrast till det blanksvarta vattnet, lätt lutad åt ena sidan med ena armen sträckt under ytan som om man höll i något. Han såg inte rädd ut, bara sorgsen. Mattias kom upp för fan, flämtade jag. Han såg mot ficklampans ljus. Jag kan inte släppa. Får inte. Jag svalde. Kom upp, du fryser i ihjäl! Mattias blundade. Det är redan bestämt, sa han, och blundade hårt. Det är bestämt. Naglarna först, en efter en. Jag tvekade vid kanten. Skulle det ens gå att dra upp honom? Det svarta vattnet tycktes vänta på mig, Utspänningen sträckt som ett stramt hånflin och jag tänkte att nu snart dör vi båda två. När min sko bröt vattenytan hördes en ny röst. Då var det en Mattias och äldre. Kom du, sa rösten. Magen knöt sig och jag satte foten vingligt på botten, famlade med ficklampan och lyste mot Mattias. Snälla, sa jag svagt. Försök komma upp, vi åker hem. Han stod kvar, lutad lägre med trött blick. Läpparna rörde sig, men det var inte hans röst. Kom du ner, så kommer jag upp en stund. Mattias bröt ut i ett galet leende och en kvinnas röst hördes när han artikulerade Jo tack du, men bytte bytt kommer inte igen. Från höger hördes ett brusande och min ficklampa svepte över någonting en bit bort dimma och mörker som krumryggat gled ur vattnet och rörde sig mot land Jag kände det kalla svarta vattnet stiga kring mina ben upp till knäna Mattias släpp, sa jag Den dova rösten återkom Se så här skimrar Jag lyste mot Mattias igen på botten mellan oss glimrade ett tunt stråk av guldmynt lockelser från en svunnen tid. Den rullande skrattkören hördes igen från motsatta stranden. Du! Jag kände tårarna komma. Mattias för helvete kom upp ur vattnet. Något grep om mitt byxben och mitt skrik ekade över kärnen där fåglarna bäddade in dig över- och understämmor. Jag lyste neråt men inget syntes. Greppet hade släppt. Guldet var borta. Sången tystnade. Jag höjde lampan och såg Mattias med ena örat mot vattnet. Det röda håret flöt på kärnens yta som blod över ett svart lakan. Han hade slutit ögonen. Kallt, sa han uppgivet med sin egen röst. Jag backade upp på stranden. Kan du inte bara släppa för min skull Mattias? Snälla släpp! Hans svar var ilsket. Jag får inte släppa, fattar du inte det? Sen steg vattnet över hans huvud. Jag hörde släpande ljud närma sig från höger och backade gråtandes mot bilen. Jag ropade efter Mattias, sökte honom med ficklampan, men såg honom aldrig igen. Innan jag nådde fram... Hördes dock hans röst, men som en spöklik efterhärmning av hans röst från morgonen upprepandes det han entusiastiskt proklamerat i telefonsamtalet. Du måste följa med. Det upprepades. Du måste följa med. Blandandes med det lågmälda skrattet från andra stranden och vid varje upprepning lät det som att flera röster stämde in tills en talkör skanderade Du måste följa med. Jag slösade inte tid på att vända bilen, bara backade så fort jag förmodde, Med blicken flackande mellan stranden framför mig och backspegeln för att hålla mig på vägen lämnade jag grönkärn baklänges, meter för meter. Jag såg i framlyktornas sken hur vattnet hastigt steg. Jag såg hur en gråblek procession, hand i hand, rörde sig på andra stranden och jag såg en kutryggig skugga skrida fram över vattenytan. Vid begravningsceremonin stod jag avsides från familjen. Mattias föräldrar varken talade till eller såg på mig, men hans syster kom efteråt, satt bredvid mig på kyrkogårdens stenmur. Det värsta, sa hon genom gråten, det värsta är inte att han är död, det är att han ska ligga där inne för alltid. Jag sneglade mot Mattias föräldrar under det svarta paraplyet vid graven och tänkte på hur fega alla var. Hade de inte berättat för henne att graven var tom? Att dykarna inte hittade honom? Bara kläderna i ett bylte, ihopsatt med ett smalt vackert rep av tvinnat rött hår och fiolsträngar surrat vid en stock på botten. Systern snöt sig i en tygnäsduk. Ensam i den där mörka jorden för alltid. Jag kunde ha svarat att ensam i jorden inte på långa vägar var det värsta tänkbara, att jag ofta såg Mattias i grönskimrande drömmar, såg honom ögonlös, skallig, blindt i en kall dans av sammanlänkande frusna händer runt, runt, runt för all kvarvarande tid. Men precis lika fekt, sa jag bara att han är på en bättre plats nu. Det var grönskärn, skriven av en anonym lyssnare och uppläst av mig. Och den historien sätter punkt för veckans avsnitt av Creepypodden. Jag heter Jack Werner och Creepypodden produceras av Ludwig Josefsson som också gör musiken. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram, på båda ställena heter vi just Creepypodden. Om du vill kolla in någon av våra äldre avsnitt eller lyssna på någon av historierna i det här avsnittet en gång till så är det bara att gå in på vår hemsida. Den hittar du genom att söka på Creepypodden på Sverigesradio.se. Och ja, tack för att ni har lyssnat.